As-salamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh të dashërë vëllajzër musliman një përshëndesë me përshëndetin e bukurë i islame një përshëndetin e bukurë i islame Pasha, mëshira dhe bekimet Allahot të lartuar, shofshim bi ju. Elhamdulillah, wa salatu wa salamu, ala ishra filen bja i wal murselin, nëbina Muhammedin, më mu ala alihi wa sahbih, më mën të bja hun bi ihsanin, la ju middin, farëndrimit akonat Allahot të lartuar, salavatet dhe salami, shofshimit të dërguar, intonë Muhammedin, mi familin e ti, dhe mbi të gjitha ta të cilët, ndjekin rrugën e ti, dhe i në ditën e gjukimit. Dhe dash Respekti i prindrëve nuk më baron me vdekin e tyre. Por edhe pas vdekis, fëmija duhet që të kujtoj prindrit, të kujtoj të mirët e tyre, të bëj mirë, të bëj lutje për ta. Allahum Subhanahu wa Ta'ala ka thënë e Kur'an wa qadha Rabbuk alla ta'abudu illa ijahu wa bilwalidejni ihsana. Allahu i lartuar Zoti, ytë ka përositu që të mosadroni asë kënd tjetë e përveshti. Dhe që të sjelini mirë me prindrit, sidomos kur prindrit janë në moshtë të thyër. Nuk duhet që prindrëve, nuk duhet që ti bezdisesh prindrit, nuk duhet ti mërzitesh, nuk duhet që të shjecohës apo të mërzitesh me fjarët, me bisedat, me ato që shqikon apo të dxonë, Frejtyre, imma je blugënna indekel kibara ahaduhuma au kilahuma, felata kullahuma uffin wa latanherhuma. Nuk lejojët që prindrëve të thuar fjallë të randa, fjallë të këshia, qoftë edhe fjallën uff. Nuk duhet të regosh asë një farë bezdisje, asë një farë shqetësime e pranin e prindrëve, me respektin, me gjua shmërin taj prindrëve. Nuk lejojët që... E, Të dëmtojsh të lëndosh prindrit, valatën hu, harë huma, wa kullahuma kaulen kerima, thua ju atyre fjalë të buhta, fjalë të ambla, fjalë të mira, fjalë cila të bënë qefin i knashin, wa kullahuma kaulen kerima, wa khfidhlehuma gjënaha dhulli minar rahma, wa kullrrabbir hamhuma kema rabbajani së gira. Të regohi më shirë shumë i buhtë, i thjeshtë më ta. Dhe thua e zoti im, më shirojë ata ashtu sikur se ata më rritën mua kur isha i vogël. Ashtu sikur se ata më më shiruan mua kur isha i vogël, sikur se ata u munduan për mua kur, ishën, kur un isha i vogël, edhe unë kërkoj prejteje që ti falësh, ti më shirosh, ti përfshish në më shirën tënde. E... <coughs> Allahu i lërcuar nuk në ka urdruar thjesht që ti respektojmë për indrit në gjaut të tyre, por edhe pas vdekjes, edhe pas vdekjes të kujtojmë të mirët të tyre, të vlerësojmë kontributin e mathë të tyre, angazhimin e jërzakon që më për indrëve për ne, duke për lutje për ta, duke kërkuar mëshirë për ta, duke kërkuar falje për ta. Kur vdes njeriu i ndërpritet punët. Përveç punëve të fëmijës mirë për prindrin e tyre. Punët e fëmijës, fëmijës së mirë i arrin prindit. Njeriu pas vdekjes ka nevojë të madhe. Sepse njeriu është në udhim. Ës në udhimin e jetës pas vdekjes. Në këtë udhtim njeriu ka nevojë për ë punë të mira. Në këtë udhtim njeriu ka nevojë për pajisje që ta ketë lehtë udhtimin. Por dihet që njeriu vdes pas vdekjes, në përgjegjësi njerëzit kanë pak punë të mira. Pas vdekjes njerëzit udhtimin e kanë të vështirë në përgjegjësi. Kështu që Përindi, do më thënë, ka nevoj për lehtësim të ultimit, ka nevoj për pajisje që të vazhdoj ultimin. Dhe lutje që bën fëmija për ta, mëshire që kërkon fëmija për ta, i mërinë përindit. Punët e mire që bën fëmija për prindin, i arinë përindit. Prandaj Muhammed e s.a. Al në i hadith të vërtetë, të cilë në shënon muslimin e sahihun e ti këthën, i dha mata bnu Adama in kata ameluhu illa minih da thelath, kur vdes birja dhejmit i ndërpritën punët, përveç tri, uh, ilmun ju në të faubih, sada ka të gjarje, u ilmun ju në të faubih, a wala dun salihun jedë ula, këthën vetëm tri punë, vazhdon shpërblimi i tyre, do bie etyre për njeriu edhe pas vdekjes. Do von tri punë ndërpritën. E para është sadaka e rihësse. Për shembull, si shpërmendet dhënë hadith tjetër, kur njeriu ndërton lë një mushaf, për cilën përfituohet pas vdekjes. Ndërton një hanë, po një shtëpi për udhëtarët. Rregullon një kanal ujitje, kanali i ujit të pijshëm. Dhe këtu mund të përmendni për shembull në kohën tonë bën çezma, ë vendosen frigoriferë me ujë të ftohtë për njerëzit pranë xhamive në rrugë këtu me radhë me qëllim që njerëzit të shuajn etjen. Kto janë sa hyn aty ka është e quajtur soda karriëse. Lëmosha e vazhdueshme, kur njeriu bën një punë dhe njerëzit përfitojnë prej saj edhe pas dekës ose për shembull kur mbjell një pemë diku dhe njerëzit hanë për frutave të pemës edhe pas vdekjes së këtij personi. Pra kjo është një punë do bie secilës vazhdon për të vdekur edhe pas vdekjes. E dyta, thot Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, është dia prej cilës përfitohet. Dia prej secilës përfitojnë njerëzit pas vdekjes së njeriu. Për shembull dikush ka hartuar <coughs> një libër me tema islame, libër dobishëm dhe përfitojnë njerëzit pas ditës dhe pas vdekjes, ose për shembull ka bënë një disk një kaset, një ligjirat dhe gjë njerëzve pas vdekjes së tij. Do bie edhe e mira e kësaj dije i shkon këtij njeriu. Dhe ky njeriu përfiton edhe pas vdekjes. E treta është fëmia i mirë i cili bën lutje për prindin e tij. Lutja që bën, që bën për të vdekur shkojnë. Dhe sidomos lutja që bën fëmia për prindin. Kuptohet nga hadithe se lutja që bën fëmia i mirë për prindin Pranohet të kallahu subhanahu wa ta'ala. Pra ndaj në një hadith tjetër, të tjina trasmenton po e buhurën radhi Allahu anhu, të regohet se Muhamedi sallallahu alaihi wa sallam këthan, Inna lmejjita le turfa'u dërgjatuhu fil gjenne, feja kulu, e i rabbi, e ju shenë hadha, të vdhej kurit, i ngrihet gradan gjenetë arrin të fitojë një grad më lart se sa gradat që ka arritur me punën e vet. Dhe ky njeri që ka kaluar në botën tjetër, thot o Zoti im, më e fitova këtë grad. Allahu i larcuar i thot, "Bisthighfari waladike leke." Këtë grad e ke fituar për shkak të për shkak se fëmia jote ka bër lutje për ty. Ka kërkuar falje për ty. Kështu pra, Allahu i lartuaja ngre gradën të vdekurin në xhenet për shkak të lutjes që bën fëmia për ta. Fëmia shpreson se Allahu i lartuaja do ta falë prindin për me lutjen që bën për të. Prandaj dhe pejgamberët e Allahut i luteshin Allahut subhanahu wa taala që fal të falte prindrit e tyre. Allahu lartuar të regonë për nuhën në Kur'an, qala Rabbe gëfirli, vali walideja, a i tha, Zotim, më falë mua dhe fali, edhe prindrit e mi. Lutja që bënë fëmija për prindin, pranoa të ka Allahu lartuar. Lutja që bënë fëmija për prindin, pas dekes pranoa të ka Allahu lartuar. Sepse fëmija, me lutin që bënë për... E, prindin, synon që sa do pak të shluj detyrimi që ka ndaj prindit, të i bëj mirë prindrit, të i akthejat borgjën që i ja e ka prindit, dhe Allahu subhanahu wa ta'ala ja parlon këtë lutje. Prindit ka nevojt madhe për lutjet e fëmijës. Prindit pas dhegjes është një jetë në varit, është në botën tjetër. Dhe e, Atë përballet me përgjegësitën e ndjen mângsit që ka që ka pas. E kupton se sa kalon pas dore, dëshpërohet për momentet që ka kaluar në këtë botë dhe nuk i ka mbushur me punë të mira. Dhe pret, pret me padurim që fëmija të bëj lutje për ta, që fëmija të bëj punë të mira dhe që shpërblimi i këtyre punëve të mira të arrijë atij. Prindi, në këto kushet vështira në jetën e varrit, ku ndesh mangësit, problemet, gjunahat që ka bënë, pasoja, do më thënë, e gjunahave dhe mangësive që ka pasur, e pret lutjen dhe punën e mirë të fëmijës, ashtu si kurse pret, toka e thatë, reshjet e shihot. Dë më thënë, që lutjet e fëmijës i bëjnë dobitë, madhe, prindit. Përndaj, Edhe pas vdekjes së prindërve, ne duhet të vazhdojmë të kujtojmë jetën e tyre, të kujtojmë të mirat e tyre dhe të u bëjmë lutje, të kërkojmë falje për ta, të lutemi për ta në namaz, të lutemi për ta në gjendje të ndryshme. Vizitojmë varret e prindërve dhe të bëjmë lutje tek varri për prindrit. Edhe pse nëna e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk vdiq muslimane, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam shkoi dhe i bori vizitë varret të saj, siç përmendet në hadith të saktë. Jo vetëm kash, po i kërkojë Allahu të lërqurë që ta lejon dhe të, të kërkojë dhe falje për të. Vecë se Allahu të lërqurë nuk e lejojë në kërkojë në kërkojë në falje për të. E lejojë që ti bënd të vizit në në së vetë. Shë që pas dhegjes ne duhet të bëjmë pas dhegjes për indeve të bëjmë vizit për indeve të këvare. Tu jabëm selam, ashtu si shqebe selam të këvaret dhe pas Et bëjm lutje për prindrit tan. Pas degës së prindërve, duhet të ruajm lidhjet dhe me të afërmit e prindërve. Domohtave se të afërmit të afërmit e prindërve tan janë të afërmit ton, janë farefision. Duhet të ruajm lidhjet dhe me miqtë, shokët e prindërve. Duhet që ta ruajm respektin që kam pas prindrit për njerëzit para se të vdistin, të ruem lidhjet, të ruem dashurin, apo dasharmirësin që të regonin për indrit, për misht, për shokët dhe për të afrumit të tyre në të gjallë të tyre. Në i hadith të që në trasmeton Malik ibn Rabia, këj Malik ibn Rabia ishe duke ndenjur me Muhammedin së rëdhohën jo sallem dhe të regon se ka ardhë një person dhe i thë ka thënë Muhammedin së rëdhohën jo së mjarë, rësullallat. Hel bëkje, shejëm, um, imbirri, wari, deje, ba'de, mautihima, tha e dërgruja Allahot. A kam betur ndojnë detyrim mirë bërje për prindrit pas e vdekis e tyre, a kam ndojnë detyrim për, për të bëm mirë prindrëve pas vdekis, për të kujtuar vej për në tyre, jetë në tyre, pas vdekis, për jam e së radhohan i osëm, sa po, kam betur dhe katër gjëra, as salatu a lejhima, وليستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وبر صديقهما أو إكرام صديقهما وصيلة الرحيم التي لا رحيم لك إلا من قبلهما فهذا الذي بقي عليك من بر والديك بعد موتهما محمد صلى الله عليه وسلم برحب المعنى سنكتا حديث مسيح بيرترس عقا دو يدترم për fëmijë, fmi, fëmia për prindërit ose kashi ose kashi prindërave pas dekës së tyre, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë po, ka mbetur edhe katër gjëra. Të lutesh për prindrit. Të udhosh Allahut të lartëuojë ti fal, ti mëshiroj. Të angrij gradën xhanen xhenet. Ti ruaj nga dënimi, ti andriçoj varrin e kës humorradh. Të lutesh për prindrit. Të kërkosh falje për prindin. E dyta thot të çosh në vend amanetë dhe porositë e tyre. E 3-ta të respektosh miqt dhe shokët e prindërve. E 4-ta të ruash lidhje të farefisnorë. Sepse njerëzit e fisit, me njerëzit me njerëzit njeriu lidhet me njerëzit e fisit nëpërmjet prindërve. Përindrit janë shkaku i lidhjes farafisnore. Kështu që duhet që të fëmija jo vetëm të gjaldë përindrëve të ruaj lidhjet me njërzit e fisit, me dajen, me gjagjajn, me tezen, me halën, por edhe pas deke së përindrëve, madje mas deke së përindrëve duhet të forcoj lidhjet me tezen, me halën, me dajen, me gjagjajn, sepse djalë pas vdekjes së babës duhet që të konsiderohet në vend të babës teza pas vdekjes së nënës duhet që të konsiderohet në vend të nënës ndaj dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë një hadith al khalatu bi manzilati al um teza është në gradën e nënës prandaj pas vdekjes së nënës të regojmë ashtë respekt për tezën, së ashtë të regonim për nënën në të gjallë të sajë. Abdullah B. Umar, rrëdhjallahu anë, ka dhenë një shembul të vyër dhe quditëshëm në respektin që të regonë të përmiqtët atit të ti, umerin, rrëdhjallahu anëhu. Në hadith të sakt, Abdullah B. Umar, një dinar të regonë se kur ullton të Abdullah ibn Umar drejt mekës, nga Medina drejt mekës merte dy kafsh, një deve dhe një gomar dhe për të shplodhur, njëher i hypte devejës dhe njëher i hypte gomarit por thot njëher, gjatullë thimit tako një bur dhe i thot, a jeti bir i fulanit? thot po atëher Abdullah ibn Umar Zbret nga gomari dhe i thot hip në gomari, thot ti burrit. Ky ishte një beduin. I thot hip në gomar. Abdullah ibn Umar kishte shtrunguar në një çall në kokë. E heq çallmën dhe i tha, "Dhe merr këtë çallmë shtrungoje në kokë." Atyre thotë ne i tham, "O Abdullah, sika mundsi që i bën gjithë këto të mira për një beduin?" Sa ky është biri i shokut të babait tim, i mikut të babait tim. Dhe un kam djuar pejgamberin sallallahu alejhi wasallam duke thënë: Inna min abarri albirri silat ar-rajuli eh, ahla wuddi abeehi ba'da an yulli. Muhamedi sallallahu alejhi wasallam ka than forma më lart e lartë e mirëbërjjes, e mirësjelljes me prindrit është që njeriu të ruaj lidhjet me miqt dhe me shokut e babait pas vdekjes së babait. Kjo është forma më lart e lartë e mirëbërjjes dhe respektit për prindërit. Kështu që pas vdekjes së prindrit, prindit duhet që të ruajmë lidhjen me miqt dhe me shokët e prindit. Në këtë mënyrë ne përsosim mirëbërjjen dhe mirësielljen respektin për prinin ton. Dhe për vet kësaj kjo përhap dashurinë, respektin Mes njerëzve, kjo është një prej vlerave të Islamit, sepse nuk do të ruajë njeriu lidhjet vetëm me prindërit, por do të ruajë lidhjet edhe me miqtë, me shokët e prindërve. Dhe kështu njeriu bëhet me shumë miq, me shumë shok, do t'u bëj mirë ata, atyre do t'i vizitoj ata, do të ruaj lidhjet me ta, do të gjenden pranë tyre e kështu me radhë. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në një hadith tjetër ka thënë min el birri an tasila sadiqa abik Këthënë, prej mirë bërjes, ndaj për indi të është që të ruash lidhjet me e, shokun, apo mikun e babajt, pas dhekis e ti. Abdullah B. Umar, njëherë, shkon në vizit tek Ebu Burejda. Ebu Burejda të regon vetët, shkova në Medina, dhe më vjen për vizit Abdullah B. Umar, dhe më thotë, a e di se pëse të ka marrë dhe për vizit, i thash nuk e di, Më tha, sepse kam gjuar pejga mirën sër Allahumë a.s. duke thënë, Menë rada e men njësile e bahu fi qabrih fel jësile, Ikhwane e bihi ba dhe moti. Kush dëshiron që ti bëj vizit babajt në varë, Letë të bëj vizit vlezërve apo mijhve të babajt e ti, pas degës së tij, pas degës së babait. Atë thot pranë të ka marrë vizitë sepse babai i yt ka qenë shok me babain tim. Dhe në këtë mas pra Abdullah ibn Umar ka ruajtur apo ka treguar respekt për të atin e tij, ka respektuar dhe nisht e shokut e babait të tij. Do të ndalim për pak momente dhe do të kthejmë, insha Allahuteala, në pjesën e dytë të këti emisioni dhe do të vazhdojmë, insha Allahuteala, me të njëtën temë. Alhamdulillahi Rabbil Alemin. Alhamdulillahi, salatu wassalamu ala Rasulillahi maband. The Dash of a Lazer Siç e tham në pjesën e parë të këtij emisioni, prindërit kanë dëbi nga fëmijët e tyre, kanë dëbi nga lutja që bën fëmia për ta. Por në mënyrë që prindërit të përfitojnë nga fëmijët dhe pas vdekjes duhet që të edukojnë ashtu siç duan fëmijët e tyre. Duhet të edukojnë me islam, të rrisin me devocion fetar, që fëmijët kur rriten tu as hyjnë të si dhe në mirë, të bëjnë mirë, dhe pas dekes të bëjnë lutje për ta. Të bëjnë punë të mira, që se vapi tyre të shkojë prinderve. Për ndaj Muhammedi sallallahu aleyhi vësallam, një hadith që e ka trasmetuar, Ebu Katada, radhi Allahu anhu, ka thënë, tri gjëra, i bëjnë dobi një rjutë, mazdekes, ose tri janë gjërat më të mire që një lë njëri u pazdekes. Kajru, majekh, lifur, rëgjulu, bërë dhe moti, hithë e lathën. Tri janë gjërat më të mire që një lë njëri u pazdekes. E parë, thëtë, u e le du në salih, unë jedu u la, fëmija e mire që banë lutje për prindin. E dyta, sadakaja rjedhse, shpërblimës e cilës i shkonë Prindit. i shkonë do më thë njëriut dikush për shemun regullon një rrug dhe një, eci si njëzit në këtë rrugë dhe pas dhekës e ti i shkonë shpërblimi saj bën një qezme dhe njëzit pinu i, saj, pas tij. I për saj dhe pas dhekës e ti i shkonë për shpërblimi këti ba mirësi dhe treta ilmun ju më luvihi ba dhe moti dhe dia me cilën punohet edhe pas dhekës e këti njëriut punët e mje që bën, bën fëmija i shkonë prind më njëtë veçanë sadakaja. Sadakaja që bënë prindi, që bënë thmi e që je thmia për prindin, i shkonë prindit. Por edhe, edhe, edhe, edhe në, në rastin kur prindi është er zotuar për diçka dhe nuk ka rritu që ta përmburë zotimin, pra është zotuar për të bënë një i badet dhe nuk e ka kryurë këtë i badet në të gjallë të ti, në qoftë që Fëmija e përmbush këtë zotim në vend të babës, në vend të nënës, dhe në vend të përindrëve, kjo ushko në tyre. Sepse, Abdullah ibn Abbas, radhiallahu anhu, të regon që Saad, ibn Ubad, radhiallahu anhu, ka thënë, ojderguja Allahut në naime vdish dhe lanjë një zotim pa shlyër. E a mesër, Allah, ulejë vësallam, i thotë, për nëmbushe këtë zotim në vend të nënë në standa. Abdullah ibn Abbas, radhi Allahu anhu, gjithashtu, ka të reguar se një grua, ka të reguar se një grua kishtë ullëtuar me anje në detë. Dhe përshka këse kishe qanë në rezik të mbytej, i lutët Allahu subhanahu wa ta'ala duka për shpëtim, duka u zotuar se nëse du të shpëton të Allahu subhanahu wa ta'ala du të agjeron të një muaj. Në basi shpëton, vdes pa e përmbushur zotimin. Dhe vjen një afrë me e saj, ose bia ose motra, edhe i thot pegamen së radhali ose mojë dërguja Allahut, kështu kështu ndodhi me... E, me nënën time ose me motrën time. Do të thonë se ka dy variante, mund të ketë qenë nëna, mund të ketë qenë e motra ose mund të ketë qenë bija. A hyn, a shkon, a vlen që un ta përmbush të zotim në vend të saj? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thotë: "Nëse nëna jote do të ketë pasur borxhe, a do të kishe shlyer borxhet në vend të saj?" Po thot ajo. Atëherë thot edhe e, zotimi është një borsh në e Allahotër, që është kuptimi hadithit. Për ndaj thotë, përmbushe këtë zotim, e, krye këtë i badet në vend të nënës tënde. Abdullah ibn Abbas, radhe i Allahu anhu, gjitha shëtë regonë se Saad ibn Obad, radhe i Allahu anhu, ndërko që e, në, se Saad ibn Obad, radhe i Allahu anhu, i vdish nëna, ndërko që nuk ishë i pranishëm. Dhe e, shkon tek Muhamedi sallallahu alejhi ve sellem dhe i thot oi dërguar i Allahut më vdiq nëna dhe un nuk isha aty kur vdiq. Ai bën dobi asaj të jap diçka sadaka për të. Pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem i tha po. Atëherë Sa'd ibn Abbad radhiyallahu anhu tha: "Fa inni ushhiduka an ha'it al-mikhrafa sadaqatan 'aleiha." Sa'd ibn Abbad zotit un kërkoj prej teje të dëshmosh se kopshtin që bën shumë fruta do ta jap sadaka për në nënën time që shpërbimi kësaj sadakaje ti shkoi nënën sime Aisha radiyallahu anha tregon një burr shkon tek Muhamedi sallallahu alaihi dhe sallam dhe thotoi o dërguar i Allahut in ummi iftut iftuti let nafsu nafsuha thotë o dërguar i Allahut nëna ime vdiq befasisht dhe posikur ajo të kishe folur, të kishe vdek me goj, do kishe lanë sadaka, do kishe caktu që tjep e sadaka, do kishe lanë për osit tjep e sadaka, por ajo vdik, befasisht. A ka shpërblim në anënë në nëse më do tjep sadaka për ta, dhe a marrën shpërblim nëse jep sadaka për në anënën time, përgaminë sërë Allahumë a.s. thapë, po, fëtësat dhaqa a.s. thapë, po, pranda jep sadaka për ta. E buhurinë, rodi Allahu anhu, Se, një bur, i thot përgëm e sallam, oj dërgurë Allahot, babajim vëdish, la pasuri, dhe nuk kalon porosish e tja përsa dha ka. Nuk kalon testament. Përgëm e sallam, dhe i tha, a, a i falen gjuna, a të babaj tim nëse unë do tja përsa dha ka përta? Përgëm e sallam, përgëm e sallam, tha, po, Burej dhe, dhe radhjallahu anhu të regon se një grua i thot për gamin së radhjallahu aleyhi vësallem oj dërgore allahut un i pata dhenë në nëstime sa dhe ka një një shërbetore, një rëbresh por ajo vdish dhe kuptohat që me vdekin e në nës rëbresh a kalon për sëriti ke bia dhe kjo që popyes te Muhammed sallallahu alei ve sellem Peygamberi sallallahu alei ve sellem thotë "وجب أجرك وردها عليك الميراث" I thotë ti e morësh problemin ndërsa vajzën, të vajzën e ke marr përsëri nëpërmjet trashëgimisë, se ty trashgon që të të takon të trashëgosh pronën e nënës. Dhe kështu e ke marr si trashëgimi. Sa o dregoj Allahut, nëna ime që zotuar që ta agjeronte. Dhe vdiq pa e përmbushur zotimin. Pejgamberi Allahu alayhi wasallam tha, agjero në vend të nënës tënde. Pra ajo tha, nëna ime pat agjërim për të bërë dhe do kuptohet agjërim zotimi ishte premtuar, kishte premtuar që ta agjeronte për hir të, të, të Allahut dhe kishte vdekur pa e përmbushur dhe pejgamberi Allahu subhanehu ve sellem i tha ajron në vend të nënës së ndër. Sa ojder kur Allahut, nëna ime vdiq pa kryer haxhin. Sa hudji an ummiki. Sa kryej haxhin në vend të nënës së ndër. Atëh gjitha këto hadithe tregojnë se punët e mira që bën fëmia për prindin i shkojnë prindit. Sadakaja që jep fëmia për prindin i shkon prindit. Kështu që së pari prindrit duhet që të edukojnë mirë fëmijët, që fëmijët bëjnë punë të mira dhe shpërblyer punëve të mira të fëmijëve tu arrijë atyre. Dhe e dyta, fëmijët nuk duhet që ta mbyllin mirëbërin ndaj prindërve me vdekjen e tyre. Por duhet të vazhdojnë mirëbërjen ndaj prindërve edhe pas vdekjes. Dhe mirëbëria ndaj prindrëve pas dhejkes, kryhet duke dhe nësada ka për ta. Duke bo lutje për ta. Duke përmbushu ndoj i detyrim që e ka lan prindrit, aty ku hynë me fjalë, si që është përmbushja e zotimit, që është përmbushja e zotimit a gjërimit, si që është ljurje e borgjëve të prindrëve pas dhejkes e tyre, se, se jo nështë do vend hynë që thmija, vlenë me fjalë që thmija të zëvencoj, prindit, ato që prindet e kanë lënë, cilën kanë pas detyrë, për shembull prindi ka pas, pas mundësi me kryer haxhin, posa ka kryer, e nuk vlen që fëmia të kryejë haxhin për të, sepse ky prind ka pas mundësi, por nuk e ka bë haxhin. Ose për shembull dikush ka lënë agjërim ndërkohë që ka pas mundësi të agjërua, ka pas detyrë, ka lënë dhe ka vdekur pa e plotosur agjërimin farsh. Nuk vlen që fëmija të azëvendsoj në këtë pun që e ka pas dëtyrë dhe nuk ka botë të ube e nuk, e, nuk, nuk, nuk, nuk ka gjëruar në kohë që s'ka pas arsyje. Por në qofë se prindi për shemullë ka shenë zotuar për të azëvendsoj dhe nuk ka përmbush ozotimin, këtu mund të hyjë fëmija, mund të azëvendsoj dhe mund, e, mund të përmbush ozotimin në vend të ti. O zë për shembull, prindi s'ka pas mundësi me bëu haxhin dhe fëmia në vend të tij e kryen haxhin me niyetin për prindin, prindit i shkon ky haxh, i shkon shpëlimi i ti. tij. Sadakaja i shkon fëmijë i shkon prindit. Prandaj fëmijët japin sa më shumë sadaka për prindërit e tyre. Të Ndodh për shembull që fëmijët mos këtë treguar respektin si e duhet për prindërit në të gjallë të tyre. Mund ta kompensojë diçka të tillë. Pas vdekjes së tyre, ti hapsa ata ka për ta, bëj lutje për ta, të zëvendçoj gjërat që mund zëvendësohen për prindërit pas vdekjes së tyre. Pra, vazhdon mundësia për t'treguar mirëbërie, për të bërë mirë për prindit dhe pas vdekjes së tyre. E lusë Allahum subhanahu wa ta'ala që ti bëjtë të dobish me këto që gjuham, e lusë Allahum subhanahu wa ta'ala që ta përfshi në mëshirën e ti, ta bëjtë për banorëve të gjënëjtëve të lartë, alhamdulillahi rabbila alemin.